На ні, Індія. Це все на сьогодні, сказав Ратлеч фотографу. Фотограф пішов, а Ратлеч повів сумі до ліфту. Міс Сінг, я впевнений, що для вас це все незнайома територія. Я допоможу вам. Ви важлива людина, сказала сумі. Мені не потрібна допомога, така важлива людина. Мені самому це приємно, сказав він. І це хороша реклама для Вавилона. Великий виграш, найкраща реклама казино. Дякую, містер Ратлеч. Сказала вона. Що робити тепер? Він натиснув кнопку ліфта. Спочатку вам доведеться поговорити з представником служби внутрішніх доходів. Вони захочуть отримати свою частку прямо зараз. Ми виплатимо їм їхню частку та видамо вам касовий чек. Або, якщо ви хочете, ми можемо дати вам готівку. Вона засміялася. О, ні, не готівка. Я не могти ходити така купа готівки. Двері відчинилися, і вони увійшли в ліфт. Він провів своєю карткою ключом по зчитувачу. Різні підсвічені кнопки поверхів згасли, а верхня кнопка загорілася. Вони піднялися на саму гору будівлі без перешкод. Він провів її від ліфта через порожній кабінет із червоного дерева. «Вибачте, мій секретар зараз вдома», – пояснив він. Зрештою, майже година ночі. «Звичайно», – сказала вона. Він відкрив одну з багато прикращених подвійних дверей до свого кабінету, і світло автоматично вімкнулося. Він попрямував до бару. «Чи можу я запропонувати вам випити?» Вона пішла за ним. «Я не пити, дякую». «Як шкода». «Де співробітник служба внутрішніх доходів?» – спитала вона. Він жестом запросив її сісти на шкіряний диван. «О, його тут немає». Він налив собі на два пальці скотчу. «Чому ні? Уряд не хоче гроші?» «Грошей не буде». Він відпив свій напій і взяв папку зі столу. «У мене дуже ретельні працівники служби безпеки». «Ви знали, що ми проводимо повну перевірку біографічних даних будь-кого, хто виграє понад 100 тисяч доларів?» Вона підібгала губи. «Я цього не знала». Здається, ваш акцент зник. Він відкрив теку. Ви хоч уявляєте, скільки у світі сумі сінхів? Дуже багато, повірте. Але тільки одна з них була Вундеркіндом, яка згодом отримала докторську ступінь із фізики, математики та квантової теорії. Страшенно вдалий збіг, як гадаєте. Талановита квантова фізикиня виграла у Кено з дев'ятьма послідовними числами через чотири дні після того, як ми встановили квантовий комп'ютер. О, і до речі, ви одружені з хлопцем, який його встановив. Вона відвернулася. Він сів за стіл. У Вегасі багато розумних людей, які намагаються шахраювати. Дуже розумні люди. Генії, вчені, інженери-електрики, кого тільки немає. Вони приїжджають з усього світу, щоб спробувати свої схеми. «І вони завжди мають якийсь підхід, про який ми навіть не думали. Бо вони розумні, як і ви». Він нахилився вперед. «Ви розумніша, ніж я колись би міг мріяти бути. Мені не соромно це визнавати. Але нічого не замінить досвіду. Ви знаєте все, що потрібно знати про квантову фізику. Але в мене за плечима 20 років управління цим казино. А у Вегасі вже 100 років ловлять надзвичайно розумних шахраїв». «Ви нічого не зможете довести», – сказала вона. І якщо ви не заплатите мені гроші, які я виграла, я подам на вас до суду. Він підняв брови. Ого, ви сміливі, я це визнаю. Це мізерна сума, порівняно з прибутками вашого казино, сказала вона. Не варто витрачати на це час. Він підвищив голос. Якби хтось вкрав у мене п'ятак, я витратив би 100 тисяч доларів, щоб вистежити його. Справа не у прибутку, а у захисті цього закладу. Є сотні інших казино, які готові прийняти моїх клієнтів. «Будь-який натяк на шахрайство або неефективне управління тут заплямує наше ім'я і змусить нас виглядати дворядними. А другорядним на стріпі немає місця. Люди не приїжджають сюди заради посередніх казино. Вони хочуть найкращого». Він перевів дух і повернувся до свого звичайного голосу. За словами мого IT-менеджера, який, до речі, зараз дуже засмучений, у всьому вина якась заплутаність. Я не можу зрозуміти, в чому справа, але він сказав, що довгострокове сховище нашого комп'ютера, мабуть, було підключено до того ж комп'ютера, що й у когось ще. Я припускаю, що ваш чоловік приніс його вам, перш ніж він приніс його нам. Теоретично, як би таке сталося, сказала вона. Кубіти на обох дисках більше не були б заплутані, і не було б ніякого способу побачити, що вони коли-небудь були заплутані. Ось бачите, ви знову така розумна. Думаєте, як квантовий фізик. Ратлеч хлюпнув скотч у свою склянку. Я схильний думати скоріше, як злочинець. Наше довгострокове сховище знаходиться у нашому сейфі. Ми ніколи не були там, але я впевнений, що на ньому є кілька ваших клітин шкіри, які залишилися, коли ви тримали його в руках. Вона розширила очі. Так, розумні спотикаються на найпростіших речах у будь якому разі поліція вже в дорозі. Що? Звичайно, я можу змусити охорону затримати вас, але тоді завтра в новинах скажуть. Мільярдер із Вегаза нацькував головорізів на розгублену іноземку. Багато краще знаманити вас сюди та змусити поліцію вас забрати. Вона піднялася. Цей ліфт працює лише з ключем-карткою. Ви нікуди не підете. Він підняв свій келих у її бік. Точно не хочете випити? Дайте мені секунду, сказала вона. Я думаю. Про що? Про вихід звідси. Ем Сказав він виходу немає, поліція буде тут за кілька хвилин. Тоді я маю кілька хвилин, щоб подумати. Ось бачите, ви знову така розумна думайте, як квантовий фізик, а я схильний думати скоріше, як злочинець. Він знизав плечима, на його честь він не зловтішався. Здавалося, він взагалі не отримав від цього насолоди. Він не думав про помсту чи гроші, він думав про повагу. Вона нахмурила брові це було щось, його казано було його життям. Це були його дитиною. Такому мільярдеру, як він, не потрібно було контролювати щоденні операції компанії. Він міг легко найняти когось, хто це робитиме, і провести своє життя, бо бовтичись по європейських гірськолижних схилах чи щось подібне. Людина з його коштами могла робити все, що хотіла, а він хотів керувати цим казино. І щоб його поважали. Ні, не зовсім. Справа була не в його его. Справа була в тому, щоб казино поважали. Чому? Тому що без цієї поваги бізнес страждав. Отже, вся справа була в успіху бізнесу, і її афера поставила це під загрозу. Ось воно, відповідь. «У мене є пропозиція», – сказала вона. «Вибачте». Вона знову сіла і поклала руки на коліна. «Відкличте поліцію і заплатіть мені виграш». «І навіщо мені це робити?» Мій чоловік звільниться з роботи в Кванатек, і ми вдвох відкриємо нову компанію, яка займатиметься виробництвом спеціальних квантових пристроїв для гральної індустрії. Це цілком логічно, враховуючи його досвід у бізнесі та мої пізнання у технологіях. Я все ще чекаю пояснення, навіщо мені це робити. На створення компанії піде більше, ніж наш виграш. Розмірковувала вона. Тому вам доведеться стати анонімним інвестором. Він розсміявся. Боже мій, раніше, коли я казав, що ви смілива, це було применшенням. Ви межуєте з безумством. Вона продовжувала. Наша нова кампанія вироблятиме квантові генератори випадкових чисел. Наш продукт буде просто коробкою, яка створює потік дійсно випадкових чисел за допомогою квантових властивостей та виводить їх із постійною швидкістю. Жодної конфігурації, жодної операційної системи, Просто послідовний порт. Радлеч підняв палець і відкрив рота, потім зупинився. Він замислився на мить, потім нарешті заговорив. Кожне казано хотіло б мати такі коробки, і вони хотіли б мати їх сотні. По одній на кожен автомат для відеопокеру, на кожну слот машину тощо. Це чудова бізнес-модель із величезним цільовим ринком. Дякую. Я можу фінансувати стартап, маючи це на увазі, але не з вами. Ви все одно відправитеся до в'язниці. Ні, зі мною. Вона обмірковувала все, доки говорила. Час мав значення. Щойно прибуде поліція, все буде скінчено. «З нами, я маю на увазі, мій чоловік та я». Ви буквально щойно намагалися мене пограбувати. Вона повільно кивнула головою. «Так, отже, ми встановили, що я маю певну моральну гнучкість». «Чому я мушу турбуватися про...» Вона підвелася і пройшлася. Ми продаємо коробки собі на збиток. Все, що завгодно, щоб змусити всіх купувати їх та перемогти будь-якого конкурента, який виникне. Її голос пришвидшився. Так, це має залучити усі великі казино. І, звісно, коробки будуть захищені від несанкціонованого доступу. Ні, не просто захищені від несанкціонованого доступу. Буквально запечатані, щоби ніхто не міг їх модифікувати. Телефон на столі Ратледжа задзвонив. Він натиснув кнопку. «Так!» «Сер, поліція тут!» – пролунав голос з динаміка. «Вони кажуть, що ви їм дзвонили!» «Так, впустіть їх!» Він завершив дзвінок і знову глянув на сумі. «Не соромтеся, продовжуйте балаканину!» Вона знала, що подорож на ліфті займає близько 90 секунд. В неї ще залишався час. Вона грюкнула обома руками по його столу. У заздалегідь обумовлений час за кілька років усі рандомізатори одночасно вийдуть з ладу, тому що ми запрограмуємо їх на це з самого початку. Він насупився. То була іскра інтересу? Що значить «вийдуть з ладу»? Вони всі видаватимуть постійний потік нулів. Більшість ігрових автоматів, що їх використовують, вийдуть з ладу, тому що їх програмне забезпечення не враховує отримання одного і того ж випадкового числа щоразу. Принаймні вони відключаться. Інші системи можуть навіть продовжити працювати, видаючи той самий результат при кожному використанні. Це ще гірше, особливо якщо це буде виграшний результат. Усі казино у місті будуть у повному хаосі. Він глянув на стилю і його осяяло, Крім Вавилону. Правильно, крім Вавилону. Вона вказала на нього. Бо у вас вже є інша система. Ви можете сказати, що просто не спромоглися оновитися. «Вам пощастило. Що тоді станеться, містер Радледж? Що станеться, коли Вавилон стане єдиним казино у Вегасі з працюючими автоматами?» «Ми отримаємо всіх клієнтів, усіх до одного». Він осушив свій скоч і розвернувся на стільці обличчям до міста. А наші конкуренти втратять сотні мільйонів доларів. Вона пройшлася довкола його столу. «Їм потрібен час, щоб модернізувати всі свої автомати», – сказала вона. «Вони не зможуть повернутися до старих неквантових рандомізаторів». На той час у всіх будуть квантові комп'ютери для злому генераторів псевдовипадкових чисел. Їм доведеться налаштувати центральний квантовий комп'ютерний рандомізатор, як у вас. Він учіпнув себе за підборіддя. Сплеск попиту на ці системи ще більше все уповільнить. У нас, мабуть, буде тиждень, можливо, два виключного контролю над усім ринком гральних автоматів. Хм. Вона стояла поряд з ним і дивилася на місто, яке нічого не підозрювало. Звичайно, задовго до цього дня ми з чоловіком організуємо нові посвідчення особи, і ви заплатите нам велику суму грошей. Скажімо, 10 мільйонів доларів. Крихітна частина того, що ви отримаєте. Він мовчав. Це можливість, містер Радлеч. Вона пов'язана з великим ризиком, але має потенціал для винагороди. І Я думаю, що в душі ви гравець. Що ви скажете? Ліфт брязкнув, і двері відчинилися. Двоє поліцейських пройшли через приймальну до офісу. Один був молодим і кремезним, а другий був щонайменше на 20 років старшим. Старший офіцер, очевидно відповідальний, сказав. Нам подзвонили і сказали, що ми вам потрібні. Ратлеч розгорнув своє крісло до них. Він подивився на сумі, а потім знову на поліцію. Місяц Сінк щойно виграла понад 700 тисяч доларів. Вона нещодавно в Україні. Чи не могли б ви подбати про її захист, коли вона повернеться до свого готелю сьогодні ввечері? «Звичайно», – сказав офіцер. «Вітаю, мем». Сомі зітхнула з полегшенням. «Дякую, офіцере. Містер Радладж, якщо це ще в силі, я не проти випити. Подвійний джин з тоніком та великою кількістю лайма». Він усміхнувся і попрямував до бару. Із задоволенням.